Bai jala, Euskal Iratiak aukten ere gure itzulia egindugu Pariseko Laborantza saloinerat eta lehen aldiko zo joiten den batentzat, nibezala, adibidez, helduden den lehenitzada Alimalia, Alimalia sentzu guzietan, jende kopuru aleenik zazpihun mila bisitari, zortzigune haundi, laue unbat agaza dezberdin, lau milakoat kabala, ogoita bi erresuma, Mila ehun erakusma hain eta olako hainitz sifri ateratzen aldauzkitzuet, behinan hortan bego, soko bizik interesantak badira, eta horren onduan ere soko ezain interesantaka adibidez hainitz jende tiratzen dituzten Prililikeriak irabazten diren soko horiek adibidez. Soko ahrakastatxuak ere kabalen lekuak eta horietan Euskal Serriaren soko adibidez zinez ikusgarria baita, iratzen eta ziri baten azpian, aurkitzen baitira xuri eta beltzak diren zeramak, beren txipi handanarekin. Pampi sento Euskal Serri elkartearen kideda eta berak dio naz, ez da hain tximple kabala usteain luzaz Parixen espikatu daugu. Ba, ba, ez da hain simple, ez da hain egresa. Eh? Sofritzen gute gala ere kabalek, eh? Bidean, eta gero hemen hameste jendeikin, eta estresatia dira, ez da, ez da berdin. Eta bakit, gure zeramak zorik ez galtzen ari Ena, baduzo mait heldu zirela, beraz nunbait zure kondua atxemaiten duzu edo. Ba, ez da, nik zu eh, aferan. Lana da, la ere, horien prestazioa iortzia, joko kolektiboa da, eh. Haigira gure ahazaren zauten azten, kintua moskin horren ezauta azten, leku hau da, bide kurutze importanta. Profesionalen artean, baina ere da konsume itzailea da, jorda, jordako gira denako, nola lagamera da, hirubi partida gatien bezala edo eh, kolektibokia egira. Beha, zomaite gunez hemen, nola antolatu zizteziek. Hemen beria loitendu zuzie, ala joitendu ziztu holtelera, edo nola pasten da hori. Atzo dinan izni, beste bat zuikin, egungu zizien bada noite, hasle bat bada. Lehen urtetan oieniz, heldu nintzen uh, semia egin eta honat, eh, hemen lasto metan gainean, loiten ginen, lehenik gaua hala ere kalmetaik, egiten ginen pestak buskate berdin hemen, eta beste erraiten dut bezala beste ahazza horitako zehiaz lekin eta giro pollita zen. Bena, beste bizi bat bada ere gauaz hemen? Biziki lan bada, ere, gauaz behar dira behia deitzi, behar dira kahalak berriz e, iaurtu, e, zerriak bazkatu, bada hemen bizi da gaua, eh e, bat duzu dira biziki, animaleko enpresa da, da gauaz hain dira en, Indiako do bai, eh, gizomatzu denak hemen lasto biltzen lasto freskoak hartzen, ungerrenk entzen eta animaleko bizia da eta gero jendiak ere hasten dira behi daizten uh, laborariak goizik Hemen gindelaik gaua eurik zergik kutinak ziren bi horren eta edo, an, batzen, kur rinkaz dena, fe, ez da kalme, eh? E, animalako bat bezala, hainiz asantz, e, beroda, animalako bizi da gauaz. Sanitzen da kabala balelaz denetan eta horrekin horrikin dela bizi bizka bat? Ha? Ba, ni betit roleten dat, paixen e, trenen elugira, gero, metrua, eta gara hemen sartzen xer, zileik berriz bada urrin hori. Kabala urrin hori eta... Argunde, echimezala da eh, begi, behi zaldi, segi eh, denak badira. Oi, oh, Itzulia pixka bat egin duzuala ere, behar bada zure eh, ukan duzun soko eh, bat. Poditala ikustea hori goizien, hemen intzan goizik, eta jendea egono, ber zure laboraria dira bakarrikor, eta ikusten duzu gazte horiek beren behieta eta agritaz da okupatzen. Ba, ederra da ikusten da gustu zai dila eta badela kabalen gusturi badela eta Ez da, enetako, bauza, itxusiak ebat dira hemen, eh? eni sohera adoz, ikusten ustela egur Lidl, eta... Ondoko galderazen hori, zertzen ba, itxusiena. Ba, Lidl, eta McDonald, ta, nahi, nahuzi aholako, eta hori egiztu duze ikusteko egiten, enetako, bengo laguantxa ere, hango gaineko beste stand horietan dena ikurriña, ta, bat batez dira eskolduena, baina ikurriña eta ezaak, eta gure eskold mehiko irudia izena baliatzen dute beren biso zeiteko, eta bon... E, Bada, gauza itxuzik ere, baina, bon, errant dut bezala bide kurutze importanta da, behar da, hemen unatgin, eta ala ere, e, goetako importanta da, komerzial mailan ere, e, ezautaz, gure moskina eta. Rezeski, alde batetik kalitatea maiten da intzinian, eta bestetik usten da laborantxako xaloineko bortaideki kolako empresa ondier, ez bat, pixka bat, kontraste bat, edo ez e... da raoik, edo... Sosa daron, si, sosa. E, horiek paatzen dukete biziki eta beren lekuak gaiteko eta bakizu nola den eh osa nau sida ta eta hau, hau enpresa handi bada eh? etxalde irudia jakinona animaleko enpresa bada bada ba e, labantsa zailoina eta horra oso zeitekoa idira esposan horiek edo ez ba metrakagatiea dira metrakagatek isiarikario dira Hori jakson dukete animaleko kosu za nen utzez hala e, dute bernekia eta gero gazte hori gai laborarariak laborariak egieskia modioz taula eta horien ondoan ikustetuzu enpresa animale horiek ez dira bat e, ideia bereko jendiak, eta ez dira, ez dakit, antolatzailek. Eta jakin behar duzia ortengo saloin hastapenian, FDSA sindikata ere, Lidoleko standa haundirat joan dela, hor aurkitzen zen aragi guziaren kentzeko ideiarekin, eta artean Lidolekoek beren standetik kendua zutela, doa ikazerbait senditia zuketen.